La vina ce sale ale simțelor, să vinți de la ședători, la odață, la care în ucenica, care ale celor dintr-unul dintre simț părinte vinovăți, eu am văzut Patriarhul Constantin, am văzut toate simțurile, Dumnezeu și Fariția Chim și şi aşez şi noi două atunci când s-au lăsat în Sfânta Cintură, care era cartea de temerie și de slava poporului iudeu. Era greu de înțeles iată că acum încetul cu încetul venind mielul pascal, mielul original, depărând într-o pădicur la Fecioara Maria, toate adau să se unească în persoana lui care era Dumnezeu din Teat din Tată, fără de mamă și om desăvârșit din mamă, fără de tată. Singura persoană care putea să-L înviască pe om pe Mântuitorul care, și ce-l așteaptă, nu se-ntoarce din lumii său columpesc. Se alață în poate de-a dat om desăvârșit că merge spre patima sa cea de unevoie spre moarte. Tot omul din instinctul de -oare. Sau caută să fie cât mai ușoară această mânie. Domnul Hristos nu are timp să trece din fața acestei neîncredere și neîncredere în morți, la orice vorbim. Avea să înceapă ca farul Corbovie. A făcut-o tremură de minuni. De când a venit de pe pământ. La înfiere și după. Cu puțin timp înaintea lui să facă minunea, a rasputui totem el în salimul din temelie, mai ceva ca o furtună, ca un putreu. L-am fiat pe lapsă. Domnul mai iase, domnul. Primul mai era fiica lui Ali, o feceară de 12 ani. Și aceea în casa tatălui său. Doar merge la ea, o atinge adică de mână, o prinde de mână și o ridică în vieții avea să-i redea sufletul și să o dea vie în mâinile tatălui său, s-a să nespus de mult. Minuna nu Atâta fărâmbă și nu arăt că a răbășit Ierusalimul la timpul acela. Avea să-l pe fiul fărâmului din Marie. Acest era mort, deja dus, scos din cetate spre îngropare. Era singurul în sprijin al acelei fărâmbă și în fredul de Vine Domnul, îl privește și într-o clipă șterge de tristețe a celei și a prietenilor ei, a ei, spunându-i, tinere, scoate-te. Cuvânt la care sufletul se întoarce și este redat din vârf. Puțin timp înainte de, moartea domnul, de colota sa de avea să în vifere pe frate de scump al celor două, surori, Marta și Maria, pe taze. Duceau o viață frumoasă în Iusalim, o viață, din L-a urmărit o boală impurabilă și Domnul nu avea să vină, când era chemat ca să-l ridice din boală. Era cunoscut Domnul prin sale de sale din casa lui Lausă și a surorilor. Cât a venit Domnul era a patra zi, plânsă de nevrăzdat, se rădășat, Doamne, e foarte, de faptul și pute să mergem la el. Și după cum era obiceiul râdeilor, înfășurat și lecat și acoperit într-o printă cu o lăscă de viată, de piatră, merge Domnul aici pe oftează optează din ființei sale pământești, Ridicând glas pe părintele său, cereți evident întoarce lucru. De data aceasta vedem Luna cu tremurătoare care a zguduit Jerusalemul, într-adevăr. Și cele la nu era mai precios decât în fierea lui Dar ne vine mai de ce, că în viața Dumnezeu. La fața zi și pe ceilalți. Prima proaspăt moartă celălalt, deja al deja, zidul Slavorbate. Prin cei trei morți care în Hristos Priscor arată în trei crepte în care cade omul. Fecioara moartă în casa tatălui său simbolizează începutul morții sufletești care fi prin gânduri. Când Iacolul aduce lumea la păcatul din gând, Linda este fecioarănică pe și trupul, Întrivide în corpurarea aceea, în depurarea minții, acea înfierbântare de la gând Și fecioarea simbolizează pe oamenii care doamna să începi să noargi. O înfie Hristos. Adică te cheamă Hristos să fii spre El, spre El, să-ți avince acea turcurare a cunturilor. Și cred că vreți că înțelesul că, că oricine am fi sub soare, pentru că trebuie să se întunece mintea și apoi vine executarea păcatului. Tânărul care deja este scurt din cetate simbolizează adolescentul care deja este prins să-mi lea Deja păcat înseamnă rană în suflet. Unindu-se de dai deja în ganglernă, în metastată și imediat îți vine moartea. era scos acesta din cetate. Îi primește Christos și aceștia care deși au căzut în păcată nescărbinciuse de ei, îi primește și în viață, sufletul de o nouă viață. Lază îl simbolizează deja pe omul împătrânit în păcare. Era mort sufletul în el. Era înfășurat deja și pus în croacă. Lescă și ai ședea Posibilitate de mai ieșire de acolo deodată. Nu mai. Același Dumnezeu, din bunătatea sa, vine și în renvie. Gândiți-vă și frățile vaste că vedem de nenumărate mori în jurul nostru și poate chiar noi vom trăi în aceste înfrășurături ale moș. Patimile în care sunt cuprii și oamenii sunt acele temițe în care, închis fiind, el nu mai poate invaga. Aș putea să spun că e prin pământul de lasări acum. Oameni cadaverici, oameni care sap în aceste moșile ale păcatului. Și totuși Dumnezeu așteaptă Cei trei înviați cu daruri, cu Dumnezeu de către Iisus Hristos, Dumnezeu și om de săvârșit. Arată bunătatea sa spre zidirea sa, spre chipul și a sa. Dar nu un singur lucru tu să Mulți oameni cad ca niște muște inocente într-o clasă de frianțe. Păi și de ce? Mântria care este întinsă la roceră. Dar nu-și dau seama câte discret le lucrează temnița Satana, și mai ales în de acestea. Îl înfiază, nu-l arată de la sărbători, arătându-se în mărininia sa. în fiea lui nu era mai presus decât cele două, celelalte două înfiere. Dar, a făcut și Dumnezeu a lăsat această furtună de salut în tot Ierusalimul ca să a tunecul minunii sale în urechile celor sus, în pustiul fariseilor, a cărturarilor, a saducheilor, a arhereilor, care se contau pas cu pas să-i de Domnul după în fierea lui să nu vrea să fie în Ierusalim. În satul de lângă un fit-fagin, primite pe un ucenic și spune, Lege-n locul putară și găsi oasii, cum însul său, s-o aduci la mine." De te va întreba cineva, de ce o deslegi șorin să-i spui că Domnul la celuși. Și așa a făcut acela, i-a dus asim. A pe și mergea în Ierusalim. Festea se dusese de Domnul și când s-a auzit că el deja vine împreună cu Apostolii spre Ierusalim, tot Ierusalimul clocotea. S-a adunat într-o clipă cu mare, bătrâni, volnavi, sănătos la adevăr, la focea Lui Dumnezeu. Cu toți erau într-un buchet, într-o mări nimie, fiecare și-a luisea glasul său de prețuire pentru acesta, care l-a înviat pe lasă. De ce nu vine Domnul de un cal frumos din vin împăraț? Vine pe cel mai smerit animal pe un asid, el nu mergea spre petreceri, el mergea spre jertfă. Și Asimun, pe stăpânul său, i-a mistrat de idei. Animalul din m-a cunoscut că sunt ziditorul său și mi-a suflat în gânările și m-a încălzit și tu poporul meu, i-a urmărit să mă omor. Iată, cu adevărat, Asimun își pune spatele și îl moarte pe Domnul duce în Ierusalim. cum avea să răspunde Ierusalim. Toți într-un glas au luat scălpări de măsnic, de finit, își lepădau farele lor, indiferent erau scumpe sau rupturi, cum le avea ei. Gentul lor simboliza cea mai înălțătoare prețuire care o dădea Domnul așternea calea Domnului cu hainei lor. Era Domnul cu asignul și cu apostolii de lume în față, în spate, în părți. Mergea spre Biserica din Elisabim. Singurii oameni care erau ca diavolii de frumoși erau cu la vestiții cei nevinovați care scriau un corp. O să bine, este pământat cel ce vine în numele Domnului Corifei Sinacot. Lesinau și scrâșneau din dinți de atât amnie când auzeau câte prețuri era Domnul de încară Adea muzică. Avea să meargă Domnul. Spre fica ziului spre ferm, biserică, ce făceau ei trei în biserică. Au întins mese și făceau necoți. Le-a dat o măsură de măsură a faptelor lor. Scrășneau din timp când auzit, ne-n Me merg, nu la se bucură, s dat meu casa au scos ca pe niște animale din casa tatălui său și-a să fie poate ultima faptă care a încheiată de moartea Domnului. Când copii, femei de strigau în încor aceste cuvinte prorocești de mare trezire pentru Domnul se apropie mai mare de și de urechea Domnului și îi spune, scrâșnind din dințe mânie, ce scrie aceștia, iar Domnul în același timp în vocal, în ghețe, îi spune, au tu nu știi ce scrie în scriptură, din gura pruncilor și acelor ce îl în spate laură. În flagăvăr pruncii, după cum a scris prorocul, își aduceau o bolu lor reprețuire din nevinul față a lor, curăție, să trească și putească. Iar tu care știi prorocia ce faci, îl contam pe aceștia că își aduc așa clasă reprețuire. Iubiți credincioși, asimna după cum am spus, simboliza neamuri de păcâne care erau încerucheați în fața idolatriei și le pădându-l câmpa pe Dumnezeu, care a avut cunoștință și-au fiat Hai, Hainele care se întindeau în fața Domnului simboliza lepădarea omului vechi după venirea spre credința în Domnul Hristos recunoscându-l că acesta este cel primit de Tată, ceres să mântuiască pe omii caranți, că o să nărai că se întâlcuiește, mântuiește. Păi strigau o să Fiului David. Cara și te-ai dat noua după răscutire, lucrul și sângele tău spre fier să fie spre ta, spre a noastră. S-a de amaznist să o pună lui Dumnezeu și al cu care se vindecă o rănire lăsate sub Se de o definit, simbolizau semnul piruinței că va pirui moartea, va pirui păcatul. Oamenii care erau înaintea Domnului, ne au creiata de proroșce, cei au spus insuflați de Duhul Sfânt că a spus poporului judai că va veni Mesia. Cei de după Domnul avea să simbolizeze ceata a apostoli care mergând pe meridianele lumii, dezrădăcinând idolatria, filozofia făgănă, însă să cuvântul frumos din Cei mai neliniștiți erau corefei. ca spune, nu vă faceți rog oamenii. Se lovește de minune în toate compartimentele vieții omului. Iudeii nu se puteau atinge de persoana lui Hristos că erau frică să-mi mare popor. Aveau nevoie de un trădător. Și acel trădător nu era oricine, ci din cei 12. Mulți s-au gândit. Mintea lor nu mai era la rugăciune. Mintea lor nu mai mergea spre cele Dumnezeu. Toți se întâlneau în întâlniri fruțiale, cum să facem să-L pe Domnul. Și atunci l-au numit pe Iuda l-au cu 30 de arcinți, prețul cel neprejit, cum spuneți la proro. Când Iuda și-a dat seama ce a făcut, s-a dus și a aruncat arcinții celor care l-au cumpărat, arterea. lor nu le mai păsa de situația lui Iuda. A făcut cu târgul, dar l-a rămas cu un de conștiință. Nu l-a ajutat punga de la cinci. Iudeii l-au luat pe Domnul și deja mergea spre crucea Părborei. Dar Iuda mergea spre crucea Părborei conștiinței lui. Toată averea lumii de a fi dat -o, conștiința nu mai putea să aibă pace. Și acest război un s-a adus, s-a și a trepat mațele pântele și s-au vărsat mațele din el. Și a rămas cunoscut în tot Ierusalimul și în toată luna, până în ziua de astăzi, și aduncând și la Vatican, ei mai milostig la au reabilitat. Și procesul de reabilitare este va a de la Patriarhie și din Orpădorul. Iubitorii lui multe iude sunt la timpul acesta. Aveți grijă, nu vă face rog, oameni. Are nevoie de tine pentru o clipă să-și săvârșească lui, și apoi te leagă de ca o de Dar tu rămâi curățoi cu conștiințe pentru orice în lume nu vă vindeți pe Hristos acesta care a făcut atâtea minuni care nemărcinit ai brața este pentru înțivirea sa a mersi pe marte și nu orice marte cea mai greaznică marte de corpocnă, martea de corpocnă, martea de corpocnă. Iată-l cu adevărat cu un desăvârșit de când s-a născut din feceara Maria și până când a rușit. Nu a dat înapoi nici o timpimă, deși știa mult decât un om ceea ce l-a așteaptă. A mers cu fața Sărântului, a mers în aceeași măsură a sale de de Sărâșit, ca să-l moară totuși noi. Sfinții părinți, a așezat această săptămână săptămâna Sfintelor Pane. Fiindcă suntem trupești a lăsat astăzi să se și și trupul copoare de pește și un pahar de fiind, și să nu fim de apodini și să împărtășim aceste lucruri după cum au făcut -o și Sfinții Părinți urmând care-ți săptămânii în acele frumoase cântări ale Pactimilor Domnului, Te ne va ajuta Cel pe care noi astăzi nemernicelor noastre ducăciunii, în neputincioșia noastră, Domnul Lui, să ne întâlnim și să-i aducem la cu lui și prietenilor lui care sunt Sfinții Lui Dumnezeu, să le dea slavă și cinste, Thank you, thank you